Örebro vill inte kännas vid Allard. Han, de säger att om han stödjer sådana organisationer finns det ingen plats för en sån medlem i vårt parti. Eh, säger alltså gruppledaren för Vänsterpartiet i Örebro kommun. Men som sagt, det händer att vänsterpolitiker visar sig vara mycket eh, positiv till eh, den här typen av eh, våldsamheter och vådsamma organisationer. Ja, något mer som har hänt för partiet det är ju det att Sverigedemokraterna vann som bekant en massa nya mandat i det senaste kyrkomötet i september. I kyrkovalet ska jag säga. Och både de som blev invalda i kyrkomötet och andra ledamöter till stiftsfullmäktige och lokala församlingar har blivit kallade till sina första möten. Och under veckan som gått så har det varit möte i Uppsala för de som dels... Under början av veckan, de som redan var invalda för kyrkomötet från förra mandatperioden. Och sen under slutet av veckan så har det även de nya ledamöterna anslutit. Och det har bland annat varit fråga om att ge de nya ledamöterna introduktion i hur arbetet fungerar. Och det kommer också att väljas nya styrelser och nya utskottsledamöter. Man har ju utskott även i kyrkomötet. Och som sagt, även när det gäller stift och lokala församlingar så är det en hel del nya eh, Sverigedemokrater som eh, har blivit kallade och kommer att ta, inta sina platser inom kort. Eh, den här sändningen börjar redan gå mot sitt, sitt slut. Jag vill påminna om att ni som är intresserade av Sverigedemokraterna får gärna gå in på våra hemsidor. Gå in på www.sverigedemokraterna.se Och du som inte har blivit medlem ännu, gå gärna in där och fyll i formuläret. Det finns en knapp som heter just Medlemmar Eller bli medlem Och där finns ett formulär som man kan fylla i Och eh, bli medlem Det har drygt 11 000 personer redan gjort Och eh, ju fler vi blir desto bättre Se även vår tidningshemsida SDkuriren.se SDkuriren SD finns alltså återigen ute på nätet SDkuriren.se är den adressen med anledning av att det har varit en hel del kyrklig verksamhet inom partiet så avslutar vi med lite kyrklig musik också. Det blir Härligare jorden med Nils Börjegård. Lyssna på oss igen nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då!